Herriotxak Bugimendu sozialak uinetan Lea eta ongi etorriak beste behin ere mundu hotzak saiora internazionalismoa eta kooperazioa antzeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan <totipasen> Eta horrengo orduan zuekin guztiekin egongoera ala nahi baduzu e, behintzat eta hainbat gai ekartzen dizkizu egu alde batetik maiatzaren amabostean nakba eguna ospatu zen iruro gehi talagurte Palestina okupatua izan e, zela eta dagoela gogora ekartzeko eguna horretaz arituko gara alde batetik Eta bestetik, askapena kantolatutako formazio mintegi eta zitzein dugu gaurkoan ere bai izango dira gure gai nagusiak, behinan beste hainbat kontu izango ditugu urrengo orduan esan bezala, eta asteko naziarteko berrien errepasoa, baztero egiten dugun bezala ongetorriak. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emaukizuna. Esan bezala nazioarteko berrien errepasarekin Azten dugu gaurko saioa eta ekialde urbila eta ertainarekin azten gara Natoko lau soldadu hildituzte Afganistanen Bestetik bederatzi lagun hildituzte atentatu batean herrialde horretan bertan Eta familia bereko boskide hildira minabat lehertzean Bankso <lipen> bradeo Eta siriara goaz bertan e, gatazkagra zibila jarraitzen du gutxienez e, siriako gaita iru soldadu hil dituzte jomzen errebeldeek. <fuck> <fuck> <fuck> <kako bon txazira y amoratik> Palestinan daipatzen genuen gure gaurko gai nagusietako bat e, bertara eramango gaituela. Ba, palestinar presoek goze greba bukatzeko akordioa lortu dute israelekin, bestetik israelek eun palestinarren gorpuak euren zenideen esku ustea onartu du. Iraken 11 lagunil eta 45 auritu dituzte atentatu batzuetan. Jemengo Igualdean gutxienez 32 lagun hildira armadak matxinatuen aurka egindako eraso batean eta Bareinen 16 ekintzailea txoliotu dituzte gobernuko indarrek herrialdeko gobernuzkanpoko erakunde batek salatu duenez. <risa> Eta Amerikara goaz nazioarteko berrien errepaso honekin jarraituz, bi lagun hil eta hainbat zauritu dira Bogotan, autobus batean izandako leherketan, eta ondurasen baitutako kazetari bat, ilik aurkitu dute Teguzi Galpan Alfredo Bilatoro izen bere izena. Eta Europara goaz honen bestez, berta nahin bat berri ditugu, Serbian botoen euneko eunazen batuta, berretxida Boris Tadic, europeista, eta Tomislav Nikolic, nazionalista, lehiatuko direla presidente tzarako bozen bigarren itzulian. Italian joan den Astelenean enpresari baten kontrako atentatua izan zen eta bertako gobernuak dio ekintza terrorista gehiago izan daitezkeela. Eta bretoieraren alde ere korrika izaten ari da sortze egunez herrialdea zeharkatu eta mila kilometro egin ostean duarmenez herrian festa handi batekin amaituko dute. Estatu Espainolean guardia zibil bati eta beste iru lagoni tona bat jasiz topatu diete Granadan atxilotu egin dituzte. Jaseli <tose> eta pe uti gutxa ipatzen genuen e, greziako grezia izan zirela eta gainean berriro ere izango dituzte gobernua osatzeko gai izan ez direlako partidoak. <tose> Afrikara goaste berrien errepaso honekin jarraituz goseteari aurre egiteko Afrikako adarrera bideratzen diren diru laguntzak anditzeko eskatu du nazio batuen erakundeak eta eskatazu nazionalerako frenteko buruan nagusita du da Algeriako presidente de bosetan islamistek iruzurra salatu dute <totipasen> Asiako berriak, errepaso errepasu hau amaitzeko, Erusiak Ustezko zazpi, ekintzaile islamista hilditu dagestanen. Gutxienez lagun zauritu dira Tailandia goaldean izan den atentatu batean horietako amazei soldaduak dira eta gutxienez bederatzi lagunil eta 6 zauritu dira Txinan, xauan e, iriko fabrika batean izan den leherketan. Honeraino beraz nazioarteko berrien errepaso hau, e, ez du gaipatu, baina horain egiten dugu berria.inforen eskutik jasotako berriak izan dire Dela, musikarekin jarraitzen dugu urrengo minutuetan eta bueltan Nakbaren inguruan arituko gara. Antxetamedia.info Antxeta irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Baizan bezala mundu otxak honetan, musika horrengo minutuetan, zuraren eskutik, aizegoa. Aizegoa. Ba, Onda mendia arabi erraz, palestinaren okupazioa gogora ekartzeko eguna da. Mila bederatzireun taberrogita sortziko maiatzaren amabostean, Israelgo estatua ofizialki sortu zen, palestina historikoaren gehiengoa eskuraturik. Sorrera horren ostean, zazpirun mila palestinarrek kanporatuak izan ziren, eta garaiko milizia sionistek ehundaka herri palestinarrak zuntxitu zituzten. Taztaz, irratian, honen inguruan aritu dira, eneko kaie, palestinaren aldeko ekintzaiarekin. Elkarrizketa horrekin, usten zaituztet urrengo minutuetan. Herri Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu mediak ekoiztutako eman kizuna palestinarrek nakba eguna gogoratzen dute ospatu itza esutuzte bat ere egokia denik izan ere barkatu mila bederatzireun eta berroita sortziko mehatzaren amabostean Israel sortu zen Israelgo estatua ofizialki eh, sortu zen eta bueno ba egun eh, horretatik aurrera eta baita lehenago ere palestinarrek eksodoa eh, ba, eh, pairatu behar izan zuten, ango eh, garaiko milizia zionisten eskuti Guzti honetaz egingo dugu berba, eneko kaierekin, arratzaldeon eneko? Kaizo, arratzaldeon e, Eneko bakea eta duintasun elkarteko kidea dugu eta palestinarren aldeko ekintzaia bueno, e, Zergontatu aldiguzu, nakba honetaz, ondamen, nakba ez dugu esan, baina ondamendia zen nahi du e, arabieraz Bai, horrela daundam, India esan nahi dau Arabiarraz, eta bueno komentatu duzun moduan e, argi dago ez dela ospatzeko egun bat, baizik eta gogoratzeko eguna izan ere, bueno, ba, e, palestinarrak beraien etzetatik kanporatuak izan ziren e, eguna gogoratzen dugulako edo e, kanporatuak izan ziren eguna ez, baizik eta egun horretan hasi izan benetako okupazioa, palestiniko okupazioa eta bosteun herri baino gehiago zuntzitu e, zituen Izraelgo ejertzituak eta esan duan moduan, zaspire humila bat palestinar, beraien etzetatik eta herritatik kanporatuak izan ziren, eta esan dezakegu ba, eh, maiatzaren eh, amabostean miratzearen da berroketa sortzian sortzen dela eh, errefuziatuen lehenengo uholdea palestinan, ez? Eh, bai jordaniera, azideara libanora alde egin barra izan zutela eta baitare askok, ba gaur egun ezagutzen dugun eh, gaza eta ziz jordaniera alde egin zutela Hain eh, bat herri deusestatuak eh, izan ziren, agian esanguratzuena dir jazin eh, delakoa izan zen apirilean Bai, eh, horrela da asko izan ziren zuntzituak, posteun bat herri izan ziren suntzituak eh, zuntzituak ez? Eta nik niri gustatuko litzei dake, eh, bueno esestatzea ez, ez, ez? E, Israelek behin eta berriz, e, historian zehar e, eginduen moduan ba, historia esabatu nahi egindau palestinarren historia eta kultura esabatu egindau nahi izan du izraelek, ez. eta e, horrekin ez, zer egiten zuen, edo nola egiten zuen esan ba, ez, e, palestinarrak berainetzetatik e, bueno, alde egin zutela inor ez zituela behartu ez eta baitare egun hoietan, e, e, e, egon ziren hildakoak, ba, gerra baten ondorio sortutako hilakoak direla. Bera ber, garaian bertzi zen, e, irrati emizioen bidez e, arabiarrek nolabait e, aholkatu egin zietela, zietela kanboratzeko. Bai, bai, noski. orduan ez hori ez hori ez zela horrela izan izan ere hainbat israeldar e, historiotzaile erbestean dauden historiotzaileak gainera estatutakoi lan pape ba egiaztatu duten moduan planifikatuta zegoen palestinarren kanporaketa herri pal palestinarraren suntzitzea eta orduan e, bueno badago hortik liburu bat ir liburu bat e, la limpieza étnica de Palestina e, argi dago planifikatutako garbiketa etniko bat zegoela e, hori, aurre ikusita, ez. Hortuan, bueno, ba, planifikazio di, edo plan hori aurrera naman zuen Israelgo ejertzituak, eta e, emaitzak hauek dira, ez. E, palestinarrak esaten dute, nakba horreindik ere e, bizirik e, dagoela, eta e, nakba horreindik ere gogoratu egin, bartela, ez. Izan ere, palestinarrak horreindik ere berain etxetatik anporatuak izaten adi direlako, atxilotuak, eraiketak, eta eta bar, Mhm. Bai, galdetu negin izun ere, herrialde, gainontzeko herrialde arabiarren e, jarrera horren inguruan, palestinarrekiko, e, bueno, zer kontatu aldi guzun horretaz? Bueno, argi dago herrialde arabiarrak, inguruan dituen herrialde arabiarrek, beste alde bat erabiratu izan dutela, ba, mihagatzen da berratasortzi urtetik, ona eh itxarmen ekonomiko asko daute erditik eta interes ekonomiko asko ere daude erditik, ez? Eh bueno, ba, petroleoa batetik eta bestetik, ba, interes geostrategikoak, eh, ez? Eh, horregatik, bueno, ba, estatu batuetaki batuekin harremana handia daukate inguruan dauden herrialde arabiarrak eta estatu batuak israelekin ere ba eta dirua, dirua asko ematen dio israelgo estatuari ez orduan bueno barri dago herrialde arabierren papera ez eta baitarea ere aztertuko litzateke zein dan e, e, palestinar refusiatuen egoera E, kampanenduak dauden herrialde horietan Siria, Jordania eta Libanon izan ere ba, oso egoerak azkarrean eta e, ba, e, irugarren mailako biztarlak izango balira dira bertan, inolako eskubidari gabe eta ba, itare ba, karrera asko ikasteko eskubidari gabe eta bat erako Jordania eta bar uh -huh. Itxarupena egonde iteke, Palestina rentzat estatu batuak Israelen aliatu naguzia den bitartean Ba, itzarapena ingoiz ez dute galtzen e, palestinarrek, izan ere hori e, beste batzutan ere aipatu izan dut e, hemen tazta zen, e, bueno, ba aspin dela herri palestinararen borondatea resistentzian jarretzeko iru, iru eta laurte pasatu dira, eta oraindik ere resistentzian daude eta borrokan adi ira pera gineskubideen alde, eta erresistentzia hori resistentzia armatu batetik resistentzia baketsu batera e, biakatu inda, ez eta nik ustut hori aspin dela, stop the world campaign esatetako arresiaren kontrako kan BDS kanpaina ere aipatuko barko genuke, ez? Eh, indartzuak izan bargara eta ekintzaileak ere hamendik, ez? Ekingeren ekinez badago e, esan molde bat, ez? Ordua nikuz dut horrekin jarraitu, egin behar dugula, izan ere Izraeleko horrein ikere bere propagandarekin jarraitzen duelako, eta bere lobbyarekin, ez? E, ez dakita hau aukera bat danala ez, baina e, badakigu horrein eitebeko egoitzan, badagoela ospatzen e, kongresu bat, e, memoria eta elkar bizitzarako kongresu bat, e, Eusko Jaurlaritzak e, bultzatuta, eta antolatuta, eta bertara bi Izrael largon bidatu dituzte. Atzo, esatu edatako astelenean, egon zan eslomo benami, mm -hmm. e, ex-ministro bat, izan zen 2000-2000 bat garren urtea bitartean e, kanpo arreman atarako ministro izan zen Israelgo go, gobernuan. Eta, eta palestinarrekin negoziatzen bai, negoziatzen e, hibigetako bat, eta e, bueno, ez dakita aipatze erren, 2000-2000 bat garren urte bitartean, berrundalaro eta masazpi palestinar hil egin ziren, eta bera e, kampo arreman ministroa zen, eta, bueno, ba, Gau hauek salatzeko irira, hau da ere hartu hartuko badugu, eh Israelek e, abian jarritako elkarbizitzarako estrategiak argi dago ez, ez garela e, urrun helduko, ez? Hau da, harresi baten eraikuntzak elkarbizitzarako estrategia bat baldin bada, ez dakin nor eta robi barko dan hori agiatzatzea, baina irustesez. Zera resistentzia baketzua aipatu duzu? Eh, azken azken eh, erresistentziaren azken tresnetako bat izan da gose greba mm. milaka presoek abiatu zuten eta aste honetan jakin berri dugu eh, gose greba hori bertan bera geratu dela nola bait akordio bater aldu direlako Bai, antza akordio batera heldu dira, bai gozegreban zoden presoak eta baita e, izderalgo gobernuak, hemen egon dintzen duela zabatzuk ere gozegreba honen inguruan hitz egiten, berriz ere, aspin marratzeko, e, hau da, akordio hau honetara heldu egin dira, baina... Hau da garaipen bat da, baina komien tarteko garaipen bat. Hau da badakigu 1000 presore askatu egiten zituztela, Gilas soldaduaren e, ordez eta hortik e, 2000 betetara beste lauren atzilatuguin zituztela, beste lauren Palestinar atzilatuguin zituztela, orduan e, beti berdina, ez? Eta gainera askatasun e, hauetan da ordainbat e, daukate Palestinarrek. E, geienak, palestinar geienak e, askatuko dituzten palestinar geienak gazara deportatuak izango dira eta hori erenatzi garteko zuzen bediaren kontrako e, ekintza bat da eta izeralgo gobernuak etengabe hori aplikatzen dago mm -hmm. askatzen dituen palestinarrak deportatzearen hain zuzen ere mm -hmm. ba, e, Gehiago azaldu diguzu hori? bai, e, adibide bat da gainera komunikabideetan egon da hana salabi emakumeak gozeko ere izan, Eta berro eta lau egunezen, egun, egun pasat zituen gozegre ban. Eta akorti bat, etara eluziren bere abukatuak eta jana... Eta askatu egin zuten, noski, baina gazara deportatu egin zuten. Eta gazan bizi behareko du, hiru urtez, agautu barik, lagunik izan gabi, eta bere familia ziz jordenen izan da ez. Eta orduan, horrekin e, asko jolasten dago, gainera, kontutan artuta gazeta eta ziz, jordena, ziz jordania barkatu bananduta goela, ba, ezin eskoa da, bere familia bera bizitatzea ez, orduan, horrekin bueno, ba, jolazten dago, orduan, komilen arteko e, askatasun bat. Eh harremana eduki duzu e, galdetu nahi ea hemen bizien e, Palestina arrekin edo harremana eduki duzun Bai bai gainera gaurre goizean egin ditugun ekintzetan Arriaga Plazan bai Palestina araku egin dira ez? izan ere Biladi elkarteagas harremana egoku eta biladielkartea da Palestinako kultura zentro bat eta bueno ba Ba, hemen bizi diren palestinarre eta euskaldunen e, euskaldunez osatutako elkarte bat da biladi ez, orduan berai mitartez bai harremana daukagu noski ez eta erobaitare bueno, ba, Madrilen eta besterko batzutan bizi diren e, palestinarrekin ere harremana daukagu eta beraiek egun haunak baren egunak ba, modu brezian bizitut ez ba, hituzten uh -huh. hori itzapen guzti hogekin Palestinarekin harremana daukate? Mari Nik, nor dagoen? Bai, bai, bai, bai. Palestinarekin harremana izaten dute eta, bueno, ez dakit, Palestinarrak eh e, edonon daudela, beti Palestina narrak izaten jarraituko dute eta Palestinarekin harremana izaten ez eta peraien askatasuna aldarrikatzen ere jarraituko dute, ahal duten leku guztietan eta eskaintzen didizki egun espazio guztietan. Mhm. Uh -huh. Heneko, ba, e, bueno, e, bukatzeko, gaur goizean e, egin duzu e, ekitaldi bat e, arriagan, e, bueno, nola joan da? ondo ondo eh aise ikaragarria hoizean <laughs> zehar eta bueno informazio guztia bilbo, ba, bilbo <laughs> zoan, hori da eta bueno ba, baina ondo ondo jende gutxi hurbiltzen da bandera palestinarra eh jarri egin dugu bertan materialak eta informazio e, Leku bat, lekubat bat ere jarri dugu eta bueno bai jendea hurbiltzen san baina e, hori zegoen spektakula ikustera ez baina baina besterik ez eta, bueno, bastean zehar ere ekintzageiago antolatu ditugu, hostegunean ratzaldeko saspiretan e, San Frantziskoko e, ausoetzean e, itzaldi batean da nakabaren inguruan, emakume palestian arbat gombidatu dugu, bertatik e, datorrena, ramalatik, deitzen da zamia sanan, oso intezgarria izango ditzaldi hori, eta gero e, larun batean, e, goizeko amaiketatik aurrera jai e, kultural bat antolatu dugu tolosan, eta bueno, ba, jaia ikuertia mukatuko da palestinako baskari batekin hmm. Ba, eneko eh, milazker gurekin egote eta ea eh, ba, urrengo urtean ez dugun nak ospatu behar, ez nik baina, baina bueno ea ba, urrengo ezkerrikak zegoen beste behin Zahitzan jahdun, piztibaten gisa, huo jo dun Zazpi, adahak, ikusten dituenari dituen aldikari, dedikatu nahi loket Euskal, dun egiari Konbaretzen baitu, Zazpi burudun, eren txugeari And now Ya México gorputzarena leguia, bro ener de ti cascogia, cascogia, coscopegia kebroraino, lujari, zorezko elegia gure augeko zatzeko debentsan, dugulako zilegia bikagen asen pela jala salba dogen bihotza, altzanaren abezala tapadatzen duen erritmo <mogu> aiten, aiten izkuntzatik suak, ta izotzai amake mandako lekukoa muskilduko du haugen naoa irugajen eta gure premiazko gutarien oltarien, orpegibutuan izanek laupare eta lalau ohol eskerak senideik, gau argia pizturik bihotzeta gajagurua Zerriak, manik burde mani, eta, eta otol Lokajena langilean, neke eta izardeia dakajena Ezugajiak daukoketari eta, eta zkolarien pena, pena. Klasemen drena, ez gutiak otabio zoneko ordena Tirokade zatela, suarekin indaritzen da Zerriak, zena, zurelektan <risa> Posta, esino na mercatore, mercatore, posta sa costa, sa gota e ziculturas che baten, posta e manbureare ari, Se yado castelare ma china da ushaya din saiya fosista errasla guaya hay actuate con mitaya arlo bustilletan autando la cunsadu con ox sellado ox sellora capte checucheta coten da yene nasliga en muroa que me stendulo tuarte basta libro denasuna, de nacionada suma y todo Eskazaiki, eskazaiki, indatzen da. And now my next number, I'd like to return to the place And now my next number, I'd like to return to the place, <laughs> like place. <laughs> Bestain maro, maro, burua barrio dola Asimilatze saiatu, saiatzen da saiatuko dira ezak Tan pura de necesito tarsonar en el lado auditiva y cada lado al divisa al Zazpi Sas pimendeta tik sas pim Zazpi el turismo con la mar Zurichse me Ah bah, de... comme idée, on lui coupe une tête, on lui un bras et ça, ça repasse avec vous aussitôt. Et d'ores et déjà, je peux vous annoncer que son successeur a déjà été nommé. Et si je peux dire, c'est déjà c'est conscient. C'est comme une livre. C'est comme une livre. C'est une livre. comme une livre. On coupe une tête, on lui coupe un bras et ça, ça repasse avec vous aussitôt. Ba mundu hotxak saioan jarraitzen duzue eh, antxeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan. Eta hor genuen eh, mak abeslaria rap abeslaria rap herria diskatik ateratako abestia zuzen Zazpi burudun piztieren berpiztea gukemen jarraitzen dugu beste gai batekin bauaz. Antxeta media.info Antxeta irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Eta Mapuche herriaz, zaritu bergera hain zuzen, zeren Mapuche herria eta preso politikoak izpide izango dira datorren aste artean, Iruñan. Eta horren harira, Mapuche historias, dugu dugurrengo minutuetan, askapena.org web horrian nagertzen den artikulu bat irakurriko dizuet. Herri zapalduon kontakizuna beti dago lotua herrien altsamendu eta imperioen kolonizazioekin, garaie eta garaituekin. Mapuche herriak ere dagiku, dakigunez, inken aurkako gudak izan zituen lehenik baina azken bost mendetara erreparatuz gero, ez dira gutxi izan beraien aurka abjajala hegoaldean ianda dako eraso imperialistak eta hoei erantzun asmo antolaturiko herri erresistentziak Historian zehar izan den genozidiorik basatienean Amerikaren kolonizazioan Alegia, Mapuche gogor egin zuten gaztelako tropen aurka, hain gogor jatorrizko herridik bakenetarikoa, baita berau kontinente osoan aurre egiten tropa imperialei eta ondorio zitzarmenak egitera behartu zutela biblia eta espataren erreinua. Bio-bio ibaitik berago mugak mila sortzireun eta bost arte iraun zuten, baita txileko estatua sortu gerostik ere. O en el adió garaico legeak, la línea divisoria no se pasará para esta ni para aquella parte sin el respectivo pasavante de quien mande el punto por donde se pase, y el que lo haga sin este requisito será castigado como infractor de la ley. Honela, emberetzigarren mende erdira arte, iraun zuten Mapucheek euren antolamendu eta arauak ezarris Atlantikotik Pacificora arteko lur eremu luze zabalean. Txile eta Argentinar estatuak sortzearekin batera ordea, hauen gaineko kontrola eta lurraldeen aberastasunak berreskuratzeko beharra gaiendu zen estatu sortu berritan, amarkadak pasa ala. Honetarako, bi aldeko gerra asizuten mendearen azken aldera. Erri langilei bizkar eman eta lurjabe handien eta krioioen interesak babesteko asmotan. Kampaina del desierto Argentinako aldean eta Gerra del Pacifiko Txileko estatuan. Milakalagun erail zituzten guda hauetan, esklabu bilakatu zein bat eta hainbat. Emakumeak hirietako etxeko lanak egitera behartuz. Irla galduetara eramanez, museotan garaikurgixan erakutsiz. Bimende hauetan lur ere muzabal eta beratxak izatetik, Ipar Amerikako jatorrizko herrien pareko, erreserbagixako komunitatetan bizitzera behartu dituzte maputxeak. Gainerakoek berriz bizitzeko adina lurrik ez eta irietara joan behar izan dira. Kolonizazio prozesu guztiak bezala honetan ere jazarpenaren ondorioz bertakoen hizkuntza, ohiturak eta bizimoduak inposatu dira. Bide batez sistema kapitalistaren mesedetan beharradinako esplotazio moduak bilatuz. Lurrik gabeko kon nekazariak ladesku merkera kondenatuz, batetik eta ordura arte urenak ziren lurrak ustiatuz bestetik mehatzak, monokultiboak, batez ere eukaliptoa, eta ibairik handienetan berriz hidroelektrikak ezarriz. <tis> Mila bederatzileun talarroita malauko urtarriaren batean, Mexikon zapatisten altsamenduarekin batera, jatorrizko herrien arrotasuna eta iraultza gozea zen kontinente guztian zehar. Quechua, Guaraniak, Aimarak eta baita Maputcheek ere euren eskubideen alde burua altxa eta hortzak erakusten hasi ziren. 80garren leko hamarkadan sortu zen CAM, koordinadora Arauko Maieko, alderdi politiko militarra ere. Maputchen eskubideak errebindikatuz euriei dagozkien lurrak bereganatzen hasi ziren. Dagoeneko mila hektarea berreskuratzera iritsi dira. Txileko burguesiaren interesak eta multinazionalen aurkako eraso eta saboteiak burutuz. Endesa, iberdrola egurreko Geroztik errepresio basatia jasan behar izan dute batez ere Txilen. Izan ere, Pinocheten diktadura, formalki amaituaren, Espainiar estatuaren gixako aldaketa gutxiko trantsizioa izan dut Txilek. Eta lege antiterrorista, Testigo sin rostro deitu akusazio faltsuak, adin txikikoen aurkako erasoak, atxiloaldi preventiboak, komunitatetan inkursio militarrak, atxiloketak, torturak, ilketak, bere horretan iraundute gaur egunera arte zelletatik ere borrokari ez diete muzin egin mapputek, eta ez dira gutxi izan egindako protesta eta gosek grebak. Bibila zortzik urtarrian esaterako amaiera eman zion Patricia tronkosok ehunda egun arte iraun zuen gosek grebari. 2010ean ere greba esanguratsua burutu zuten Gartzela desberdinetan xakabanaturik zeuden preso politiko maputxeak egun 10 daude Gartzeletan hauek ezbait zuten estatuarekin pakturik egin nahi izan besteak beste lege antiterrorista baliogabetzea eskatzen bai zuten Horixe beraz maputxe herriaren erresistentzia historia Eta artikulu honetan bertan esan bezala askapena.org gen Horkitu ditzazke zoe amart preso maputxe hauen helbideak eta bertatik eta emendikan ere banimetzen zaituztegu beraiei iraztea <hazio> goje aie gai map aie gandu ambetu like rei neu mai gai kemei usten zaituztegu orain ded kennedis taldearen eskutik mundu hotsak entzuten ari zarete. If fiction in progress is ours once the more now that we have the new round This alone's gonna be a pleasure tonight Get this millions whisk away Unless we have more room to play Our systems go and kill the fool tonight Kill, kill, kill, kill, kill the fool Kill, kill, kill, kill, kill the fool Kill, kill, kill, kill, kill the fool Ah, ah, ah, ah, ah You run you gotta to feel the legend a like together in this very the street today get it started askapenak antolatutako formazio mintegietaz arituko gera aito rerrazkin lankidea askapenako nahiaraekin itzein baitu honetaz guztiaz Antxeta Media.info Antxeta Irratia Belaunaldi Olorentzako komunikabideak ba seguidan lehenengo formazio mintegiaren inguruan hitz egiten jarraituko dugu, goratuko dugu ikaren 19 eta 26an altzasun izango e, ditugula ba, mintegi eta formakuntza hauek onetaz itzeiteko telefonoaren beste motorrean naiara dugu, Kaixo Arratsalde onaiara. Kaixo Arratsalde zu. Bueno, eh ba, e, gitargo aipatu aurretik eh jakineko genuke zeintzuk izango ziren, ba, formakuntza edo 20 mintegi hauen helburuak. Bueno, ba nagusiena, ez, ba pizkat leloan eh ba da no da bait ez? Herrijantzia garaipelaren hasia. Hauda, bueno, ba dugu formatua barakiena non dagoen, nundi datorren, eta batzu zeren nora jo nahi duen, ezta? eta bueno, baur izango zenbizkat buru ambizioena Askapena Azkepen, eragunde internazionalistak du antolatu ba, formazio mintegi hauek aipatzen genuen hilaren ba, e, emeretzian baiatzak emeretzian e, abiatzen direla, altxasun izango dira bueno, haipatuko dugu zer izango dugun e, ba, formakuntza edo mintegi hauetan, ez da, lehenengo egun horrekin? Oida, ba, emeretzian bertuan goizuko marretatik azita lau itzaldi izango dira guztira de lengoa marxismoaren inguruan marxismaren gaurkotasuna edo nola baiz eskutik izango dana eta ezan behar duz bainera eh, bueno, esku horretan eta ez dagoela ondo gerreita boltseko kide oia delako uh -huh. eta hori egitu nolok eh, Bigarren horretik digarren itzaldia bueno, pues Europa ez Europaan gauden Europaaren ba, handik norakoak ezagutu, eta, bueno, beharro beto, ba, lehoreko nazioarteko kidean ekin igorrutiko etxea dena, eh? Gainera zenberdu, emerezian bertan, plazara ekimen hartuko dugula parte, eh? Ja, badak gu guztiok eh? erri eta ziko guztietan ekimenak izango diren dugun horretan, bueno, ba, gu ere gara. Eta ia ja bazka doztean, baia, pixkate, karre darduta, mundu arabiarrean zaltuko gara, zenterrekondorekin. Ba, bueno, baina, zertu, baina, iztrezagunda. Eta, bueno, ba, bertako irautza eta zazi dauntzak ezagutzeko zakonean. Eta, bueno, ba, mundu abizkatu obetu ulertu eta interpretatua litzateko, eta bukatzeko, ba, nekane juradoz, ekonomilari fumatua beste beste. Ba, emango izkigu, ba, biharko euskal herriko Eta bueno, barkitan kapitalismoaren patriarkatuanen eta feherreismoaren aurmoko etorkizuneko Euskal Herri horret horretako Uh -huh. Hori datorren larun bateko egitaragoa bueno, e izango zen, esan dugu, amintegi ba, formazioa baitare jaren ogeita zeian jarrepena izango dutela, egitaroa ba, ba, baitareko izikoan barretan e, abiatuko, abiatuko da, eta jaren ogeita zeiko bueno, ba, itzaldien eta mainguren artean bueno, ba, ipatzen enkenuen eh, floren agoiz historialariaren ba, nondik gatoz Euskal Herria bosteun eta urte eta gero ez da. Horrikin abiatuko da uh -huh. Bai, egin Ostean, Luis Mi eskutik HHU den Irakazlea eta bueno Irakazlea ez er Zuen revoluzion liburuatxalapartake Arritaratutakoa ba, Abi aiala edo bueno Amerikako kontinentaren guruan ez Utopia eta imperialismoaren amaitzen Bibi Ronteoien ba, Gora berak ezagutzeko beto Eta jarra Ba, jilorekin, inakizilezan Bicentaren eskutik. Gure herriko herri mugimenduaren historia oraina eta etorkizunea ezagutuko genuke, gertu agotik edo, bueno, ba, jeneraztak ere gako esberreinak izan ditzan eta, bueno, ba, ulertu ezagun guztionartean artean ontako mugimendu esberreinen gora berak. Eta bukatzeko, ba, bueno, be, berri izan bat zuena, internazionalismoa bera, herri arteko zamurtazuna harri dugu izenburua. Da bueno, hori azkapenaen eskutik izango da. Eta pixkarte, o sea, histeko bi pillar uh -huh. bueno. Da boto bitzeko Ba, esango dugu eta bueno, baitare amaitzeko interesatuak eh bueno, Modu Modurik zuzena izango zen izen emateko mintegia bildua askapena ORG e, Elbedera bertara idaztea, gogoratuko dugu ere e, Naiara, ba, bueno, ba, mintegi hauetan parte hartzeko Egun bat e, ama eurotan izanen dela bi, bi egunetako, bueno, ba bi egunetako mintegi hauetan parte hartze goita boste eurotan dela eta gelditzen zaiguna da, bueno, kaso honetan gure eskualdeko la, bueno, entzuleak eta laguna baitaren animatzea, ezta? Bai, bueno, zan eko nuke preziaren morroan bazkaria badagoela ere eta, bueno, bi egunetaren, izango dugu, itzaldi guzti girele euskaraz, biezik, emertetzian bat gazteleraz, eta goita, yes, goita zeian bette bat, ez? Eh? <hazitzen> Zari epizketin tezgarria, izan leiteke, ba, ez dutzen Bai, entzule entzat eta Euskaldun adiren entzat Euskada ez duten entzat bueno, Jakiteko eh? ba, Esker mila guzti horrekin galditzen gara Mila esker Hei. Erri hotxak Erri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Hortxe izan ditugu bera ze eh, antolatutako formakuntza mintegiak maiatzaren emeritzean eta hogeita seian izango direnak. Eta honen azken minutoetan sartzen gera eta greziara goaz gure bertako korrespontxalarekin itzei dera, Juan Etxenik erekin bagreziako hauteskundeak izan direla horren emaitzak eta lehen saioaren asiera inpatzen genuen bezala Ba berriro izango direla ekainan beraz guzti honetaz Joan Etxenik erekin urrengo minutuetan. Bero ba gurekin beste behin ere Joan Etxenik daukagu Greziatik, Arratsaldeon Joan. Arratsaldeon bai.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 hautezkundetarako. E, eta, bueno, ba, berriz, hautezkunde e, kanpaina egin beharko dute. Nega huzu, komentatuko dugu pixka bat, eh, nahizta gure entzulek eh, jada seguraski entzun dutela hainbat eh, kontu honen inguruan, baina zen olako emaitzak atera ziren eta zein izan den arazoa edo, ba, berriz ere errepikatu berrizateko? Bueno, ba, E, emaitzen arabera, al, e, demokrazia berria izeneko zentruz guineko e, e, alderdiak, lortu zituen, boskako puru geien. Eta hori dela, eta berroi eta mar edo eserleku ekstra e, biltzen ditu lenengo alderdiak. Eta horren ondoren, ba, pixkatu sorpresa izan zen, esker radicaleko koalizioa, ziriza izeneko alderdiak, Bildu zitu... Ba, bigarren alderdiaia, gelditu zen. Hala e, eta guzti zere, e, bi alderdi guztietako edo boskageien lortu zutuenen alderdien artean, ez zegoen, ez da koelizioak eginda, e, gobernoa osatzerik, bentsat, harlo, politiko, programatikoan, e, irugaren alderdi izan zen pasok alderdia, alderdi sozialdemokrata, Eh, ondoren gelditu ziren eh, Greziar independienten zentruzkuineko alderdia. Ne, demokrazioa berriatik ateratako estizio bat eh, Europar batasuneko neurrien aurkako alderdia zen hau. Eta gero gelditu ziren komunistak eta bukaeran eh, eh, urrezko egun sentia eh, alderdi neonazia ezin izan da aste beteko negoziazioen ondore, ondoren ezin izan da gobernurik osatu beraz egin den lehenengo gauza da funtuzko gobernua e, autatu eta horretarako pikra menos izaneko jarri e, dute edo lehenengo ministroa jarri dute eta gobierno txiki bat prestatu dute transizio moduan zaberri sauteskundeak gainaren 17 eta kale inkesten arabera eh horrengo aurre, hauteskundeetan dirudienez lehenengo alderdia zirida izan diteke e, esker radikaleko koalisioa eta haren ondoren demokrazia berria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 Ba, presio guztiak egin zaizkio ezkerradikaleko ordezkariei e, ba, batasun nazionaleko gobernu batean e, sartzea baina horrek zukan ondori da zen Europar batasunarekin adostutako neurrieekin bat egitea eta sirisak esan du argita garbi beraiek programa batekin aurkeztu ziren autoezkundeekin Eta aginte batek bat eman die Grecian herriak. zuzen, zen, ba, Europar batasunak ezarritako neurrien aurkako politikak jarraitzea. Hoien artean, sozialki ez ezestatu nahi dute zorra, behar sozialak ondo betetzeko, eta aholkulari independiente bat edo plataforma independiente baten bidez, aztertu ondo zer zorzaio nori eta zer ordaindu behar da benetan zor aldetikan. Zen bat diru asartu den adibidez korrupsioetara, zenbat aldiz eh, negozio iunak egon diren, auditoria bat jarri nahi duten martxan ondo aztertzeko zorraren eh, zilegitasuna. Eta ikusten dugu e, ba, Europako agintariak e, baitare e, prentxa tradizionala edo banaiko urduri daudela Grezian gertatzen ari denarekin e, batez ere aipatzen ari dituzun e, oien ez? E, ze gertatuko zen Siriza Bezalako e, partido batek boterea eskuratuko balu? Ez dakitaun nola bai. den Grezian? Bai... E... Bueno, Greziarrak eh, behinzan kalean topatu diuzdanak eh, itaroppensuak daude eh, egoera honekin, eta eta uste dut hauteskundeak eh, berri izarrepiikatzea eta ikustea aukera zirizal lehenengo postua osatu dezake eta egindar gehiago izango duela eskerreko eh, eh, gobernu bat osatzeko eh, esperantza asko piztu ditu, kalean eta bueno,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 Eh, Nike eh, hitzgin dute eh, alderdi Komunistan tradizionaleki boskatu duen jendearekin eta batzuk ezirizari eh, aurten boska eman diotenak, ba, esaten dute Ttxipresek eh, eh, plangintza bat aurkeztu du eh, egoera aldatzeko. eta keu ziren ba, alderdi komunistaren konpromiso falta bat gobernua hartu eta Europar Batasunaak eh, imposatutako horrie hankas.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 E, boskatzaiak ez dira guztiz beraienak tradizionalki e, alderdi asko txikiagoa baitzen eta presio undia izan ditzake bai alderdi komunistaren aldetikan eta zenbat sindikatuen aldetikan ez badu betetzen edo ez baditu espektatibak betetzen eta e, eskuinak ere eta alderdi sozialdemokratak ere oposizioan izatea kriston presioa egingo diote,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 Ba, Juan, ikusiko dugu, e, urrengo astetan, urrengo hilabetetan, e, zen horabide hartzen duen guzti honek, eta ondu irutzen bat zizu, ba, jarraituko dugu zurekin harremanetan, eta emango diguzu, guzti honen berri. Nahi zuen arte. Oso ondo, Juan, bami esker eta horrengo erarte. Agur. Eta Greziatik bueltan, basaio honen amaierara irizten gera, kanzion de piratasekin amaitzen dugu gaurko mundu hotxak saioa, doktor deseoren eskutik, besterikan gabe urrengo astean, berriz zere izango gera zuekin guztiekin, nazio eta koberazioaren irratxaio honetan ondo izan, aio! Lut de misterio del faro de mingun lugar banberas naufragios no frenan mi destino haia una playa más desplegar velas y a volar el estigma del pirata por bandera pa quemar mar de cuchillos cielo sin fin y pongo popa tu querida estupidez desplegar velas y a volar El estigmada, el pirata, por bambera, ataque más, mar, mar de cuchillos, hielo sin fin, y pongo popa a tu querida estupidez. Nos usa la pelea, que importa la victoria, quiero sentir la piel, por un palmo de aire, por un metro.